не був айсергом то хіба б міг отак жити, як у раю, хоча з певним ризиком для життя? Та ще не відомо, скільки часу триватиме війна і що станеться з оцими, що оголосили себе суддями над ним. Червоні судді над білим. Що, може, завтра парашутих сила тиші цього загону будуть знищені каральним полком, як буде розгромлений і цей загін Саркана Болта. Недаремно ж німецький дезертир утік від партизанів. Недаремно. Бо не повірив у те, що партизани тут виживуть до приходу Червоної армії. Не виживуть. Цей котел – центрифуга, у якій все перемелюється і відбілюється, як червона патока відбілюється на сукровому заводі в Лієпайі. Війна ще не закінчена. У німців, що буде нова зброя, про яку вони пишуть у всіх газетах. Нова бомба. От тільки шкода, що того хитрого, жадібного на золото діаманти Кротова, немає поруч. Шкода. Кротов, мабуть, пощастить вислизнути із котла за кордон. Десь працюватиме кореспондентом на радіо. Про це він мріяв. Заради цього набивався у школу власовських пропандистів у Добенборф. Шкода. Людтю, злобою і заздрістю Поблискували очі Ріменіса. Закачений рукав сирочки на правій руці оголив шрам від рани. Позначки в бою, що стався 7 лютого, коли Ріменіс привів роту німецьких солдатів послідок крові на снігу із зарізаної свині. Її привіз у табір необачної цибулі, якому судилося ще зустрітися з Ріменісом годину тому в цьому лісі. «Я погано розумію по-російському. Я латиш. Не називай себе латишем», – вигукнув Янка. Не би нас. Можеш не розуміти по-російському. Можеш не говорити», – втрутився Короб. «Ти знущався над жінкою нашого Яна. Ти за все даси відповідь». «За все!» Одразу вигукнуло кілька голосів І закриваве 9 грудня узлекас Ріменіс увесь сіпався немов хто його бив по голові Та здригався він на цю мить Від осмислених власних злочинів Які перелічували партизани латиші Як ненавидів він зараз у цих червоних суддів Сталося б диво визволили б його есесівці, межа Кеті, Кротов, і тоді він би витяг з кожного тут присутнього пожилі і намотав би ті жили на клубок своєї ненависті. Пиши Каземіра трьома мовами. Замуки людей злекас смерть мерзотникам, що продали свої шкури німцям. Смерть Німецьким загарбникам. Партизани. Так, уже занадто багато бачили на війні ці люди, що взялись за обидва кінці тонкої міцної парашутної стропи, щоб простити рівень. Записку, написану німецькою, латиською, російською мовами, було пришпилено до одягу трупа, поставленого Цієї ночі під сусную біля лісової дороги. Розвіт Загін прийшов до хутора, біля якого мав зустрітися з хлопцями Казиміра Малого, що відряджались по патрони в район Кабіле. Кудрявий підійшов до Галки і сказав непевним голосом. «Щось не виходить у мене з голови прізвище Сахаров. Здається, я вже чув його». І не лише від тутешніх людей, а ти. І я чув, і не лише про Сахарова, а й про Зикова. Про останнього скажу іншим разом.